Ashadu an la ilaha illa Allah vahdahu la shariqa lahu Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasoolu Yaa ayyuhal lezina ámanu attaquu Allah haqqa tukatihi Wala tamuotunna illa وأntum muslimon Yaa ayyuhal nasu attaquu rabbakumul lezhi khalqakum min nafsin wahida Wa khalqa minha zaujaha Wabeth minhuma rijalaan kathiraan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 Kitabu Allah Wa khairul hadj Hadjë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharra l'umuri muhdathatu ha Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'aatin dalala Wa kulla dalalatin fin nari Thumma emma ba'du I gjithu alëndërimi Absolut I takunë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu Zotit të botra Ve kryusit të gjithsis Për shëndetjet Mëshira Dhe kimat e Zotit, qofshin mbi më të mirën dhe Zotrin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë vëllezërit e tij prej pejgamberëve alaihimus salatu wassalam. Gjithashtu bekimet qofshin mbi familjen e tij të ndarshme, mbi shokët e tij besnik, mbi bashkëshortet e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kën botës, të cilët e pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Fillimisht e falenderojmë Allahun xhallaluhu dhe i shprehimi mirënjohje dhe shukur të madh që na e ka mundsuar me nimetin e Tij dhe rahmetin e Tij që ta përjetojna edhe një Ramazan të më tepër, që të frymojna edhe më gjatë në një muaj të beqatshëm të Tij na, e që Allahu xhallaluhu çdo vit që na shton ymrin dhe na e përjetojnë një Ramazan më tepër vetëm se Allahu Gjellë Gjellë Luhu ka dëshirue që të na jape mundësi më tepër për të përmisue dhe për të regullu e raportin ton dhe lidhjen ton me Zotin ton Gjellë Gjellë Luhu Andaj djetarët kanë dhanë në hirin e muaj të Ramazanit besimtarje ka obligim a i cili ka mbet gjall të falëndëran Allahu Gjellë Gjellë Luhu që ja ka shtyje imrin për me e përjetu e këtë muaj të begatëshëm. Neve nuk dhëtë flasim për mirësit e agjërimit, asë për vlerën e agjërimit nga se kemi fol në të kaluarën, dhe është fol shumë rrëth agjërimit. Dhe rrëth vlerës e Ramazanit, besoj se shumica për juve keni dëgju e mjaft dhe keni bollëk të informacioneve, se të shka do me thonë agjërim, cila është vlerëa e muaj të mjaftë, të Ramazanit dhe qka duhet me vëpru besimtari në këtë muaj Mirë për neve në këtë Ramazan me lejnë Allahu Gjellë Gjellë do të flasmi për diqka tjetër do të jetë një vargë dhe një zingjirë prej ligjeratave ku të ndajmë disa prej orve të agjerimit që të flasim për njerëzit më të mirë që i ka kryu Allahu Gjellë Gjellë për kryesat më të ndërshme më të privilegjume të zoti jonë të bareke و تعالى نپërmjet të cilave krijesa, nëpërmjet të cilave njerëz neve jemi bëhu musliman, nëpërmjet të cilave njerëz neve Allahu na e ka ndriçuar rrugën. Ata janë të dërguarit dhe pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Para se me filluë vargun e legjëratave mbi pejgamberët, kush janë pejgamberët? Cili ka qenë i pari, e cili i dyti? Edherit tek Isa alayhi salatu vesselam nga se as premtojn ditët për të folë e ne sa na në mundson Allahu xhellahu alal nevita të arshmi me fol në mënyrë të hollsishme për jetën e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para se me hi këtu duhet me cek një meselë që dietarët e kanë cek si obligim për tu përmend. Dietarët ulemat ton për muslimanëve kanë cekë që është një mesele obligim për të përmend që besimtarën me jautërhegjë vërrejtje në muaj në Ramazanit është një ibadet i veçant që ka duhet për me u cekë dhe me u lajmrua ala është lezimi Kur'anit djetarët prej të sahabët e deri në kohrat e tona e kanë një tradit që ka nuk i shmangën asaj e kanë një zakon që ka nuk i shmangën mirë po Po, pujtë jo Arab, muslimanët si kur neve që nuk e zotrojnë a gjuhën Arabe, nuk e kuptojnë a Kur'anin prej mbazament, në nëse hapëmi Kur'anin, po flasë për shumicën e muslimanëve të jo Arabve, ata nuk e kuptojnë Kur'anin direkt dhe kanë nevoj për ndërmjetës, kanë nevoj për përkëthys dhe kanë nevoj për shpjegus, nëse nuk e kuptojnë direkt. Përshka kësaj arsyje, neve i shmangemi dhe për shakësa jarësye neve mbajnë ligërata më smukon që i... sjemi Arab më smukon që nuk edhim gjuën Arabe neve e kshmi pasë të ndalume me majtë ligërata me mbajtë ligërata pse nga seprejt e sahabut të tabi e inët shok të të tëre e shok të shokve të, të tëre e deri në gjeneratat e fundit tradita e muslimanve është që ata në muajnë e Ramazanit i mbilin të gjitha i badetet dhe vetmojnë veç me një i badet. Në Ramazan, ajo është legzimi i Kur'anit. Problemat, kanë thanë, është obligim dhe është tepër madhështore që në Ramazan të mbilin të gjitha librat. Të mbilin të gjitha librat. Mos legzohet as një loj libre mos të angajohë të ruri me asë një lojnë livre përveç se me nja ajo është Livri Allahu Gjellë Wa Ala dhejri sa imam Shafi'i ju imam Shafi'i ju Muhammed ibn Idriski imam i madh i muslimanve gjithashtu imam Ebu Hanifja kanë pas një tradit të veçan në muajnë Ramazanit me Kur'anin kjo s'kotë bojë me temën të sëndë të flasë imam Shafi'i ju e le zonë të në muajnë Ramazanit Gjashdhët herë komplet Kur'anin I ban të gjashdhët hatme Deri sa një dit për e didve Disa gjematli e pytën I than oj mam Për nga mire ale i salatu e selam Kemi dëgju hadithe Se ka than Nuk ban me dëgju Kur'anin Mrena tri didve Ma pak se tri did Duhet tri did e për pjet Pra nuk gudzon mu ba hatme Mrena tre didve po tri e për pjetë që që komenton ti 16 hatme mrena Ramazanit të uili jem shpjegimi jem arsia jeme se elezoj Kur'anin në Ramazan di hatme në dit di hatme në dit di hatme në dit për, për gjematin ton është hiberbol është shume zmadhume nga se ka prej muslimanve sot fatkecisht, që nëse i lezojnë një hatme, ajo e registrojnë një storinë e tina. Mirë po shikonë në 60 hatme në muajnë e Ramazanit. Tha, arsia pëse i lezojnë di hatme në dit, edhe hadithin qka ma cejnë ke muaj, është se hadithi ka të baje me Kur'anin i cili lezojnë kur dëshiron mu kuptue. Kur ta lezojnë shkur anin për mu kuptue, dhe mundohet me meditue dhe me nxjerr mosime nuk lejohet me lexuar ndër tre ditë. Ka thënë dorse në Ramazan nuk e lejojon e për me kuptue. Por Ramazani e lejoj vetëm me morrsh për blimin e leximit Kur'anit. Vetëm me morrsh për blimin e leximit të harfave, e leximit të shkronjave të beqatshme të fjalës Allahu xhelle, xhelle jlalalu. Atak është pika e parë që është obligim me u përmend se në muajin e Ramazanit a i cili dëshiron me u njësuhë me sahabët, me u përnjësuhë me njërzit më të mirë, që e kanë shkelë ketë tokë pas për nga mberve, alejimu salatu vë selam, është lezimi i Kur'anit. është lezimi i Kur'anit. E nëse s'ko mundë si, atërë e ndihmonë vetën me diqka prej ligjeratave, me diqka prej librave, vërësish prej motivit të tina, mirë po nuk gudzon me i kalu dita, bosh me i kalu dita e zbrazët nga se ki muaj, është muaj i papër sëritëshëm. E na e lusim Allahun Gjellewala në këtë dit të filimit të muaj të Ramazanit, që Allahot nështën takatin, nështën motivit, nështën fuqien, në jepë sabër dhe të nëjë përfotëson kamët e tona, që të i banë, i badet Allahun Gjellewala, që shështik në që ajmeneve, subhanahu wa te ala. Allahun Gjellewaluhu ka dërguar shumë për nga mberë, ka dërguar një numër të madhë të pëngëmberve. Dhe Allahu të barë kjo dhe të ala ka dëshirue që zxedhja e ti ajo që ka e ka selektu ajo të jetë njëri idalu. Kur Allahu e dalon ndikan, e dalon me ilmin e ti, me dijen e ti, jo me dijen e njerëzve, jo me traditën e njerëzve. Allahu gjellëvala thot Allahu jëstafi Minel me la i këti rusulen Vë minen nësë Thëtë Allahu gjellëvalën surën el hajj Allahu gjellë gjellëluhu Nga me laqët e ti Zxedh të dërguar Pra nga mesi me laqëve të shumëta Qa numëri tëre nuk dijet Allahu zxedh prej tëre Dhe i ban të dërguar Dhe prej njerëzve Allahu zxedh të dërguar Qyshi zxedh me dijen e ti absolute Me gjithse djetarë kanë dhanë Zxedhja e Allahut por puthet edhe me ata se njerzit pajtohen se ata janë më të mirë. Prokur Allahu e zgjedh. Allahu ja jep disa cilësi të mira, të zgjedhura, karakteristika tipare, atribute, çka njerzit e dinë me natyrën e tyre, me natyrshmërinë e tyre se këta njerëz nuk janë si neve. Nuk janë në gradën tonë dhe nuk janë në shkallën tonë. Andë e ka thënë Allahu gjellëvala, Allahu jëstafi, Allahu zëgjë, jëstafi. Andë e thotë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, Mustafa. A i thotënë, Muhammed Mustafa. Që ka thëmë e thonë Muhammed Mustafa? Muhammed i zëgjëdhur. Pra Allahu e ka zëgjë. Jo na, Allahu gjellëvala e ka zëgjë ata. Në Quranë, nuk janë të përmendur të gjithë për nga mërtë, por janë të përmendur disa për e tëre. A dhe ka thënë Allahu Gjelluala, rusulen kasas nahum alejk, wa rusulen mlem nëksus hum alejk. Të dërguar, ti kemi cek disa, dhe të dërguar tjerë, s'ti kemi cek. Pse si ka cek? Përshkak se Allahu Gjelluala, e din me dijen e ti, ata që të kena përmend, duhet me të përmend, ata që ka s'ta kena përmend, s'ki nevo Mirë, po ka shumë të dërguar që nuk janë përmendur në Kur'an, madje ka të dërguar nuk janë përmendas në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këto nuk i bën ndam atit të dërguarit. Sa i ka pozitë Allahu te bareke وتعالى, në Kur'an janë të përmendur 25 pejgamber. 25 pejgamber, prej tyre pejgamber dhe të dërguar. Ne do ta tregojmë ndallimin mes pejgamberit Te të dërguarit, në gjuhën arabe të Kuranit i thojnë rasul edhe nabi. Nabi e përkthejmë neve pejgamber. Rasul e përkthejmë i dërguar. Dietar kanë sjell shpjegimet e të tyre të cili është dallimi mes pejgamberve dhe të dërguarve. Mirpo ajo që do të modit fillimisht, në Kuran janë të përmendur 25 emra të pejgamberve. Katër prej tyre janë prej arabëve. Katër prej tëre janë prej Arabëve, shumit sa prej tëre të përmendur janë nga beni Israelet, nga biti Jakubit, alehi salatu vë selam. Katër prej Arabëve janë Shuaibi, Salihu, Hudi, edhe i dërguar i jonë Muhammedi, salallahu alehi vë selam. Këtë janë katër prej pengamërve, të cilat e kanë folë, Gjuhën Arabe kanë qenë Arab Dhe të tjerët kanë qenë Me nasionalitet të ndryshëm Djetarët kanë thanë Dalimi mes pengamberit Dhe të dërguarit Sonë të neve dhe të fillojna me pengamber Me babën e njërzimit Me fillimin e njërzimit Me ata që ka Allahu Gjelle Gjelalu E ka kriua me dorën e tina Të ndërshme Subhanehu A i ka qenë pengamber Dhe nuk ka qenë i dërguar Dhe kjo të të shqipë në qartë dalimin mes pengamberit dhe të dërguarit. Djetarë kanë thanë, pengamberit i shpalët shpalje. Allahu i foljë. Allahu i tregonë në diçka për e i gajbit, për e i fjalëve të ti, të cilat ja u komunikonë popullit të ti. E pengamberit ka mundësi me qilue në shumicën e rastëve në popull besimtarë që nuk ka nevoj me u përlesh me ta nuk ka nevoj me ushti me ta nuk ka nevoj me luftu me ta po vetëm ja u komunikon ata që Allah ja ka shpal dhe ata e pranojnë nëse janë musliman e pranojnë e nëse ka për e tërë qafira pe nga mberi nuk, nuk është i detirum që të luftoje me ta pe nga mberi nuk është i detirum që të luftoje me ta andaj Ademi Alehi Salatu Es Salam ka qenë pe nga mberë dhe nuk ka qenë i dërguar. pse nuk ka qenë i dërguar? se s'ka pas ku mu dërguar. se dërgimi ka mesazh. e mesazhi nëse nuk pranohet, ai shkon edhe në përleshje. e ademi alayhisalatu wassalam o shargumenti për dallimin mes të dërguarit dhe pejgamberit. aty është pall, i ka fholllallahu direkt, i ka shpall fjalët e tij na, e kështu me radh, jau ka msuv bijve të ti na mirë po nuk është përlesh me ta, kjo është pe nga mberi, i fletë Allahu dhe nuk hinë kon konfrok në front me popullin e tina. E i dërguari, i dërguari është edhe pe nga mber, edhe i dërguar, pra është edhe nëbi, edhe rësul. Allahu gjellu ala e ka bëkta me Muhammedin a.s në shpadhin e Zotit e Barëke o te ala iqrabismi rabbi kelledhi khalak ku Allahu gjellu ala i ka than ledzo me emrin e Zotit të të tëndë me këtë ajetë Allahue ka bo për nga mërë mirë po derisa ishte për nga mërë nuk hini në luft me popullin e ti nuk hini në përleshi me popullin e ti mirë po qka komunikon të me ta afermit e ti se është të muzbrin të kështu dhe kështu prej shpadlis mirë po nuk hini në luft E kur Allahu xhellahu veala isbriti ayete tjera. Ya ja ayyuhal mudaththir. Qum fa anzir. Allahu xhellahu veala isbriti ayete, ku e bani të dërguar, ku i tha, ya ja ayyuhal mudaththir, o ti i cili je mbuluar me petka, o ti i cili je mbuluar me tësha dhe je mbuluar nga dridhrëmt dhe trishtimet e shpalljes, qum ngriju dhe endhër dhe qërtoje popullin tanë. Në tefsirin e këti ajetit ka ardhë se Allahu me këtë ajet e ka bo Muhamedin a.s. të dërguar. Qa do me thanë tash i dërguar, ka hijen përleshje me popullin e ti. Allahu i gjellëvale i ka thanë, tash këtë qka tash palla, do mos dëshmërisht kime hije me këtan popullin tanë. E nëse ata nuk e pranojnë, keme u përlesh me ta. Kemëu përlesh me ta, do është përlesh alei salatu wassalam. Andaj dhe të artikan thonë dallimi mes pejgamberve dhe të dërguarve është se të dërguar hyjnë në luftë. Të dërguarit hyjnë në luftë. Dhe të artikan thonë prej vlerave të dërguarve dhe pejgamberve është ajo çka dallohen shumë prej njerëzimit me veçori të shumta. Andaj, para se me fillu e të këtë Ademi Alei Salatu Veselam, duhet me përmendë qka dalojnë ata pre njerëzve të thjeshtë. Qka dalojnë Muhamedi Alei Salatu Veselam, Isa, Musa, Muhamedi Alei Salatu Veselam me veqorit e ti të shumëta pre neve. Djetarë gandhënë, prej tyre është se, zanafila e familjes se pengamërve gjithmon është e pastërë deri në fundë. Pra, nuk e gëziston pengamber Vetëm se derit e kë ademi a lehi salatu e selam Pra, familja e ti Sulalja e ti Fara e ti Derit e kë ademi a lehi salatu e selam Nuk është përzime zina Kjo është prej veqorive të parat e pengamberve Të, pe të harat unë nëseb Janë të pastër në prejardje Në zanafil Pra, Muhamedi a lehi salatu e selam deri tek Ademi Alehi Salatu e Selam në prinderit e ti, në nanat e ti, në gjishet e ti, në babgjishat e ti deri tek Ademi Alehi Salatu e Selam as njani për i tyre nuk është zinaqar, amoral, apo që ka prek, gru të palejume të gjithë janë të pastor dhe të gjithë janë me kuror kjo nuk do me thanë se të gjithë janë besimtarë Për nga meri a.s. ka dhanë, e në shërif, ibnë shërif, ka dhanë, unë jam ndërshëm, i birit të ndërshëm. Ibnë shërif, e baba jam ka qenë i birit të ndërshmit. Kjo qka do me thënë, se baba jam s'ka qenë zinaqar, as bab gjyshi s'ka qenë zinaqar. Deri tek, Ismaili, Ibrahimi, dhek Ibrahimi tek, nuhu që gjithëta shofëmi lidhen me spër nga merve, as njani për tërë nuk ka qenë, Zinachau. Edita është sifatu sidiq. Cilësia e sidiqut. Ktu sa i përket sidiqut do ta përmend me se shpjegimi i historisë së pejgamberëve nuk është për tu kaluar një kohë, për të kaluar disa çaste me ndëgju çish pas ka ndodhur, çish pas ka ndodhur e kështu me radhë me e mbush imagjinatën tonë, jo. Pejgamberët Allahu Gjellewale i ka përmen në Kur'an për një mesele Allahu Gjellewale i ka përmen në Kur'an për një mesele Lill i tibar për me mor i bret për menzirë mësime dhe utzime nuk ka njërëz më të pastër dhe mëndriquës të rrugës se za për një mërët Allahu Gjellewale ka qëjt për një mërën ton sallallahu aleyhu sallem sirajën munira e ka qëjt fenerë drit e qartë nëse e merë për nga mberi dhe mësimët e tina dhe jalshon ersiras ajo e ndryqon thë për nga mberi të rakëtu kum fi me haqjetil bejda lejluha kënëheriha thë për nga mberi ju kum lan juve pas me një drit të bardh me haqjetin bejda me një argument të bardh nata është i kurdita nata është si kur dita Dhe kjo djetarë kanë zanë është ndryqimi më i larë që ka më në të më kanë Edhe natën me e ba dit Edhe natën me e ba dit Ka thënë pengamere a.s. La je zigu anha illa helik Nuk e hum rrugën Nga ndryqimi jemë Vetëm se ati që le shkrujt Më kanë i shkatruar Andaj, prej sërisë e pengamere Nuk dëshirojna me hub një orë nga Ramazani nuk dëshirojna me humb një çast nga jeta jon, po dëshirojna me ndriçuar rrugën tonë. Dëshirojna me ditë se pejgamberët janë modeli jon dhe shembulltira jon. Andaj i thetar gëndan, prej sjifatëve të pejgamberëve që dallohon për njerëzimit është as-sidqa. Besnikëria. Në mes të njerëzve ka shumë besnik. Në mes të njerëzve ka njerëz të sinqertë, atë që flasin të vërtetën dhe janë njerëz të cilët nuk rrejnë. Mir po, sifati pejgamberit dallhohet për njerëz. Ata kur nuk rrein. Njeriu të thiesh mund të më higë diçka, mund të më lshojë diçka, mund të një vezvesë së shejtanit, mund të diçka më ngacsmue e kështu me radhë. Dorsa pejgambert dhe dietar kanë thënë, "Allahu për ti dallu pejgambert nga njerëzit e tjerë, patjetër e ka me gërvisht çdo e vlejë me diçka." Allahu për ta tregue se pejgambert dallhohen në kristalitetin dhe pastërtin se kur nuk rejnë ata nuk, Allah nuk lëndë një velin në një mik të Allahu një rritë dhe vatshëm vetëm se e gërvish pak pse e gërvish për të regu se pengamert janë të pastër të plotë e ju të tjerët kini rëshqitje andaj djetarë kanë thanë preve qërive të pengamerve është se ata asni her nuk rejnë ka thanë Allahu gjellëvala ma jenë të ku anil hawa Për nga mberi nuk flet nga hamendja. Për nga mberi nuk flet nga hamendja. Që dhe më dhënë hamendja? Njeri ju në njerë pytët diqka, i bëhet pytje. Dhe njeri ju gjështë do eri ka përgjigjet. Po njerëzë që sheka në zakon, provoje, cilë një ndush bënja një pytje, cilë një ndush njeri. Parvesh ka në kamë shiru, Allah u gjellë u alë. Pa të adhonë një përgjigje nuk ele. Pa të adhonë një përgjigje nuk Dhe kjo është hamendje, sa i nuk e ka të studiuam ata. Nuk e kanë të studiuam ata. Mir po për një përgjigje ta jap. Allahu thot, pejgambert nuk e kanë këta. Ma'an te ku anil hawa, ai nuk flet nga hamendja, derisa pejgamberi alayhisalatu wassalam për me dëshmuqta me histori, edhe pejgamberët e tjerë kur janë pirë diçka, kur janë pirë diçka, gati ka 6 muaj deri në një vit e kanë shtyë përgjigje, ka thon se di. Ka thon nuk e di. E Allahu kur është përgjith një pejgamber, kur është përgjith një pejgamber, një herë pa e pyetur Allahun, pa konsultuar Allahun, Allahu e ka donue në kuptimin jo dënim torture, po dënim mësimi. Dënim mësimi. Musa alayhi salatu vesselam, ndër pritjet e li jeronta pejgamberi alayhi salatu vesselam tha dhe xhamatin e kaploj entuziazmi. Nga merja jona e salatu e selam e ka përshkujt këtë rast Tha deri sali gjeron të Musa U emocionun gjemati Dhe njani për tërë e tha Ja Rasul Allah Oj dërguri Allah Musa salatu e selam Tha hel alel ardi Akon bitok Më të meqim se ti Tha jo Musa salatu e selam tha jo Tha e uhahu Allahu i lej e Allahu ishpalli në trasmetim të erdhsele Gjibril Allahu ja qoj Gjibrilin bela po ka një rob ma i dishim se ti tha për nga meri ale i salatëve sëram dhe ishti me i thanë musës mos u përgjith pampit mua mos u përgjith pampit mua dhe i tha Allahu gjelola bela abdena khadir po robion khadiri e musë ale i salatëve sëram qka bani tha ku është o zotë Kjo argumenton se pengamerët nuk përgjigjen nga Hamendja. E nësë ndë një herë, nësë ndë një herë, e ka ndonë ndë një gjevab, ndë një përgjigje, e cila nuk e ka gërrish, me gjithë se djetarë kanë thanë, Musa a.s. është ma i dishëm se Khadiri. Musa a.s. është ma i dishëm se Khadiri. Mbo nuk ka guzu me folë, pa konsultimin e Zotit, subhanahu wa te ala. Andaj të gjithë pengamerët nuk flasin nga Hamendja. Prej, është se Allahu i ka ngrit në bistandardin njërzor në aspektin e menquris dhe inteligencës. Allahu gjelluar nuk kalon për nga mber, të si në ka dërgu për nga mber, apo të dërguar, vetëm se Allahu të barë kjovë të ala, ja ka ngrit inteligencën lartë. Pra, a ka munëci me orë për nga mber? Me njëtërash, nuk kupton shpejt, si mërvesh i sharetët, nuk i kupton të msilët, s'ka munëci. Derisa pengamberi sallallahu alaihi sallam Ka qenë i cili e ka te i kalu Komplet pengambert E tjerë në intelijens Pengamberi të leji salatu sam ju ka dasht Me pa një njeri dhe me dit Ashtë nga cak ajo, veç me e pa Vetëm kër e ka pa një fytir Ka thonë ky është i drejt Këj tjetëri derisa për mushrikt ka fol Në luftën e bedrit Ka ndalë dy pal Pale a muslimane dhe pale a shkijene dhe në mesin e shkijëve a kon një bab i një sahabiju të për nga meri të lejë salatu e selam e bu hudhejfës i cilë e ka posh emrin utbetu Ut i bënurabia utbetu i bënurabia baba i hudhejfës e bu hudhejfës dhe për nga meri të lejë salatu e selam i ka posh largë ata i ka posh largë ata dhe djetarë të thojnë kjo është prej fitnes dhe kër ka shkëlqyi inteligjenca e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë më i mëshmi prej atyre, pra prej mushrikëve, ka thënë është Utbeja, Utbet ibn Rabia, baba e Abu Hudhaifes, لو اطاعوه sikur ta si ngojnin ata, ama ata sengojtin. Pra sikur mushrik t'angojnë Utben, kishin me kishte më dal mirë, ama ata sengojnë Utben. E pejgamberi alayhi salatu wassalam Këtë fjal e tha duke bo muhabet utbeja me popullin e ti, me Ebu Gjehlin dhe ata. Qka i thonte? Për nga mberi Alei Salatu e Seram, këta vetëm me i sharetët e të folurit e utbes e ka thonë. Qa ju ka thonë utbe? Utbe ju ka thonë një fjalë. Ju ka thonë Ebu Gjehlit, Umejes edhe mushrikve që ka ndalë në konfrikt me Për nga mberi Alei Salatu e Seram, ju ka thonë. Latu haribuho mëse luftoni Muhammedin a.s. i nkenë në bije vela të stati unë. Nëse është pengamber, ju s'keni mundësime ta. Një fjale ka thonë, një fjali, dhe pengamber pa e të gjuhë fjalin, ka dhonë dispozitës është ma i meqme. Djetarë thonë, kjo është fjala ma i meqme shë sh e ka thonë, utbeja, shiko shë e ka thonë. Ju ka thonë, mëse luftoni, se mësë me luftu. Si tjetë pengamber, A i po thot që janë pengamber Jusë muni me ta Jusë edini Allah e kanë dimu Ibrahimin e musën e kësë mëra Ata i kanë njofë pengamber Ka thonë Si tjetë rëna cak Ka me korit rëna vet A është kjo realisht Realisht të që vërtaj të kështup Pengamberi nësë është pengamber Ata s'ka në në citi kush me luftuhe E si tjetë rëna cak Rëna vet ka me shpalosë Ska o mundësi Atëherë e bugehli i thot E khauarun ente Afrika cakjeja Tha la vëlloha, jo vëlloha I tha Afrika cakje Kështu i nëzitin për luft njërzit Kështu i nëzitin për luft Mushik një Afrika cakje Dhe aje ban të lovijën Merënësi, pengammeri selam, Ka qenë për njërzve inteligent Dhe gjith pengammeret kanë qenë njërzit të meqëm Dhe i kanë vërejt njërzit me isha rejtë dhe kan varrit njerzit me isharete dhe ne mohjen e gjuhës. I ka thënë Allahu xhallahu ala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam wala ta'rifanahum bilahnil qaul. Do t'i nifosh dy ftyrshat hipokritat bilahnil qaul duke fol. Duke fol. Thotë ibn Qaym el Jauziyja dhe ai cili afrohet pejgamberis në njohuri dhe njohjen e haditheve, ka thënë i nif njerzit duke folë i njef njerëzit duke folë andaj prej imamëve të njohur i cili i ka njoft njerëzit nga të folurit ka qenë imam shafi iu imam shafi iu i ka njoft njerëzit andaj kjo është ajo e cila i dalon pe nga mbarët tjetra prej vequrive qka dalohon të gjithë pe nga mbarët pre njerëzve të thjesht dhe kjo është ton dashurijen dhe pe nga mbarëve dhe kjo është ton lidin me pe nga mbarët dhe kjo argumenton Madvestina Allahu xhualaluhu nuk ka pejgamber që është dërguar me të meta nuk ka pejgamber që Allahu xhualaluhu ka zgjedh pejgamber e që Allahu e ka bërë me të meta madje pejgamberët janë klasa më e bukur e njerëzimit janë klasa më e bukur e njerëzimit s'ka pejgamber që është i shumtu kjo është me pajtimin e gjithë Muslimanëve ma djenë nuk gudzon në aspektin e besimit dhe akides dhe ajot qka është parim i shtilave të imanit me besu që një pengamer ka pas ves në trupin e ti, në fizikën e ti, apo ndë një të metë. Të gjithë pengamer janë të pastër në prej të metave, pas taj dalojnë në bukuri, pas taj dalojnë në bukuri. Andaj, gjdo pengamer është i plot në fuqin e ti, në fizikën e ti, në pamjen e ti, në hieshin e ti. Ademi alayhi salatu vesselam është i riu më i bukur. Dhe kjo është në fjalën më të vërtetë të ulemave se nuk ekziston më i bukur se Ademi alayhi salatu vesselam. Jisen Abu Kuris e ka Yusufi alayhi salatu vesselam dhe dietar e kanë argumentuar se bukuria Ademit e Ademit alayhi salatu vesselam ka reflektuar prej ku? Dhe kjo është argument që dietarët e kanë përdorur dhe nuk ka argument më të fortë se kjo. Kanë dhëmë, bukuria maja madhe e pengamberve është te ademi ale i salatu e salam. Me shumë argumente, e para për i tëre edhe maja fuqishmeja është se avohu gjelluarë e ka dhëmë, khalak tuhu bjedej, e kam kryu me didur të mija. A krejt pengamertjer janë kryuë nga buri dhe gruja. E ata qka Allah e ka kryu me didur të veta, dalon për e ati cilika linë në barkë. Dietor kanë thënë, kjo argumenton se Ademi alayhi salatu wasalam është kriesa më e bukur, se Allah e ka kriju me dy dhurtë e tij të ndershme. Dherisa dietor kanë thënë, në tefsirin e këtij ajeti, Allahu ja ka thënë kët meselë Iblisit, i ka thënë, o Iblis, se si rrave se ishte? Me dy dhurtë mia e, e kuq krijuar. Por a unë e kuq kriju me dy dhurtë mia, e, e ti je po ina o të vjen inati mi rrave se ishte? E, e Allahu që ka kriju me dy dhurtë tina, është tepër E bukur, është e për jashtë zëkunisht e bukur. Argument i ditë, ka në thanë, ka thanë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, banort e gjennetit, hinë në gjennet në bukurin e ademit. Në bukurin e ademit aleyhi sallatu e selam dhe në gjatësin e ti. Në gjatësinë e ti do ta përmendmi kur vim të ngjarjeja e Ademit alayhisalatu wasalam se si e ka krijuar Allahu xhallahu xhallwala, se sa gjatësia e tina, sa ka qenë madhështia e tina dhe konflikti tina me Iblisin dhe llojin e lloçit dhe baltës, përdesin e ka krijuar Allahu xhallahu Gjelle, xhallwala, ayetela duhet me besu besimtari për të dërguari të Zotit, ose ata janë të pastër në bukurì. Ata janë të pastër në të merita dhe nuk kanë nevese dhe gjymtyr të cilat ju mungojnë, nuk ju mungojnë as dorë, nuk ju mungojnë as sy e kështu me radh çka e përmban bukurinë e një njeriu. Pra, veçoritë të pejgamberrë është se atyre ju shtohet belaja. Nuk ka lloj klas, grup të njerëzve që sprovohën si pejgamberët e shëdhu nase belaan al anbiya u war rusul ka tha peigamberi sallallahu alaihi wasallam peigambert dhe te dërguarit jan njerzit me belan ma te madhe shka goditen thum alladhina thumma al amthal u al amthal pasaj ata shka jan ma afur peigamber ma afur peigamber peigambert jan mas shum ti me bela allah u ju me belaja cila esht urtësia dietar kan than Allahu ju qënë belaja për ti tregu se këto janë pengamber se me qësiloj belaje zduran vetëm se pengamberi qësiloj belaje ju qënë Allahu u gjellu ala pengamberve që njeri ju thot une nuk kam mundësi me duru këta dhe njerëzit thojnë na nuk kena mundësi me duru këta që a e ka duru ki kjo argumenton sa e është pengamber ande Allahu u gjellu ala nuk e së probon kërkan si pengamber kjo argumenton se ata janë të privilegjumë të Allahu të bareke vëtë ala dhe belajet mes tëre dalojnë mes për nga mërëve andë e ka thënë Allahu u gjellu ala tilë kër rusulu faddal nahum ba'dahum ala ba'd Allahu u gjellu ala thëtë këto janë për nga mërët që i kemi ngritë disa minë disa disa i kanë ngritë më shumë për tëre e kanë ngritë më slarti Muhammeden alaihi salatu Andajve simtari duhet me e pas bindje që nuk egziston njeri në rruzullin toksor që goditet me bela si pengamberi salallahu alaihi wasallam Për e veqërive të pengamberve është palja Atërë ju flet Allahu Gjelle Gjelaluhu në diforma, osë ja u dërgon pengamberin, osë ja u dërgon pengamberin prej melacheve, osë ju flet direkt Allahu Xhellal Wala, çumi se pejgamberve u ka fol nëpërmjet Xhibrilit alayhisalatu wassalam, derisa Musa alayhisalatu wassalam i ka fol drejt për drejt. Prandaj për veçoritë të pejgamberra, os sa tëre ju flet Allahu Xhellaluhu dhe për kët arsye meritojnë madhrimin e madh. Derisa Allahu Xhellal Wala e ka bë mohimin e pejgamberve, mohimtë Allahu Xhellaluhu. Nëse njëri e mohon pengamberin, e ka mohu Allah unë të ebareke, u e te ara, prej veqorive të pengamberve, është sa ata janë të mbrojtur nga gabimet në komunikimin e shpaljes. Kur pengamberi ngarkot me shpalje, dhe Allah e ngarkon me mesaj, ata nuk gabojnë në të shprejhur, nuk gabojnë në komunikimin qashtu që shpalë. Dhe djetarët me këtë pikë janë argumentu për pengamberinë. Vetë për nga mberia argumentohet me këtë mesele. Si, jo e dinë se gjdo shkrymtar, gjdo djetar, gjdo autor, kur shkryun, qka banë? Mëndon. Dhe kur kush nuk shkryun pa menduë. Dhe nuk këgziston djetarë të fëti tokës. Asprej muslimanve. asprej muslimanve, asprej kur kujna nuk këgziston të fëti tokës, di kush ka shkryun pa o menduë. Nuk shkryun di kush pa fëshije pëshin, shkru, pëshin, shkru, deri sa ta qese në botim, nërsa pengambert dalohën, pengambert nuk e kanë këtë meselën, ata direkt e thonë, e shprejnë me gju, e shprejnë me gju, nuk e shkrujnë. E kjo është pika e parë që argumenton për pengamberi. Pse? Se të foljurit është mëj randë se sa të shkruarit. Se në shkrim ki e vakët, ki e hapsirë me mënduë, nërsa në të foljurit, s' Se njëri ju të dinë, a i të mendua jo. Kur të apitë gjithë di kanë, të e esh, shepë, nëse ndalët, a i është duke mendua. Nëse fletë min i herë, nuk është të mendua. Po nëse fletë min i herë, ka me gabue. Ka me gabue. Andaj dalimi mes folërit të pingammerve, të folërit të sahabeve, o shumë i malë. Ata që ka e dinë, gjuën e sahabeve dhe gjuën e pingammerit a.s. vërrejnë dalimit të mdoja. Se pingammerit a.s. a Dalon shumë në të folërit e njërzve Kjo argumenton se pengamberet nuk mendojnë në Kur'an dhe në shpalje Pse qishë vjën, ashtu e flasin Qishë vjën, ashtu e flasin Andaj pengamberi alai salatu vë selam Kër ju ka than shokve të ti shkru në Kur'anin Qaj ka than Unë e ledzoj të shkru E në ekrave entum të këtu bun Unë e ledzoj e ju shkru një Pëngamberi alai salatu vë selam Kjo argumenton Sa aje ka mord të gatshme Aje ka mord të gatshme Dhe argument të eshte sa i s'ka gabu asë një harv Në asë një harv Jo harv Po zanore Në gjuna rapet dahon në Shkronja dhe zanore Shkronja dhe zanore Në asë një zanore Sallallahu alaihi vë selam Andaj kjo është prej argumentimeve të Pëngamber dhe veçorive të Pëngamber dhe Prej veqorime të pengamerve është se ata nuk flenë përveç me mbyllin e syve. Pengamert, kur pushoj natën, ata vetëm sytë i mbyllin nërsa aj vazhdon me qenë izgjutë. Pengamberi, sallallahu alaihe sallam, e ka ceket mesele, se kjo është mesele e cila dalohot pengamberi për të tjerëve. Ka thonë, syri jem fleh, Ezmra ime mbet zgjut. Ku është dallimi? Dikush mendon se zemra nuk është përcelim zemra fizike. Ajo të gjitha ju punojnë dhe funksionojnë kur flet. Është përcelim se njeriu kur flet zhytet, humbet. Dhe kur ta zgjojsh, ai ka nevojë për disa sekonda për me ardhmë veti ku është. Sa ka fletë e kështu me radh. Ndërsa pejgamberi s'ka nevojë për këtë. Ai vetëm i hap sytë dhe nuk ka flet fare. Ka pushuë, trupi ti e ka morë hisën e qëtësijës dhe ratijës, mirë po ajë nuk ka nevoj me u këthel ku isha dhe ku, ku mbeta. Cikur si njeri ju. A da kjo është prej veqorive të pengamerve se zemrat e tyre dhe gjallëria e tyre vazhdojmë edhe natëm, dërsa njerëzit e tjerë, flenë dhe gjytëm dhe i kopë kotja. Prej, Veqorive të pengamberve, të së di ka përmendë Allahu të barëke vëtë ala, është se atyre ju jepët zgjedhje kur të ju vene me latësja e vdekjes. Allahu të barëke vëtë ala e ka përmendë dhe pengamberi sallallahu alaihi sallem në adidhe të shumta, se Allahu gjellu ala ju jepë zgjedhje pengamberve, të khjirun indë l'mot. Atyre Allahu gjellu ala nuk ja u mershpirtën si të, të tjerove. Ne dhe qështë në mershpirtën Allahu gjellu ala? Vështë të Dërsa për nga mërëve, Allah u ja u dërgun një melace dhe i thotë, a je duke ardh, a dëshiron me vazhduhe. A je duke ardh, apo dëshiron me vazhduhe. Dhe edhisa rasti më interesant në këtë sifat të dalum për për nga mërëve, është rasti me Musën a.s. -Selam. Kuj ja ka dërguhe një melace dhe ka hi në formë të njeriut e kë Musën a.s. dhe Musa ja ka larguhe, ja ka hek një sytë faqa e aine ja ka largu njësi është këthita Allahu të barek e vëtala me lacja dhe i ka than nuk vike Musa nuk po vjen tha shkodhuj Allahu të barek e vëtala kërkom brejteje me ardh dhe para sa me i than kështu thuaj edhe sa po dëshiron me jetu o Musa edhe i tha Musa salatu e selam vendose dorën tane në një lobë prej lobëve apo dema për dëmave. Tha urr. Ka thonë dhe as çime sa ka me kapluë dhe ka me përfshi dhora jote, edhe as vit ekë me jetue. Tha Musa alayhi salatu vesselam. Thumma ayy rabb. Tha pas kësaj, çka vjen o Zot? Tha pas kësaj prap dushmarrtë unë. Tha jo, prej tash po vije. Dhe shkoi te Allahu te bareke, u te ar. Gjithashtu Muhamedi alayhi salatu vesselam, Allahu jellejalej ka thonë munsi me nejtë me vazhduhe dhe me ardhë. Përsa për nga mërë, a.s. ka thënë, belir rafikul a'la, jo, në shëqrijen më të lartë. Në shëqrijen më të lartë, Allahu të bareke, vëtë ala. Prej, veqërive të për nga mërëve është se ata ju të fenune, vë ju këberune, hajthu jemutun. Ata varosën, që ati këtë vdesin. Këtë vdesin dhe këtë ndrojnë jetë, Aty varosa. Te gjithë pejgamberët, ku kanë ndrujet, aty është baza varri i tij. Aty është baza varri i ti. tij. Kjo është për veçoritëve që i kanë përmendë dietarët se i kanë pejgambert e Allahut alayhi salatu wassalam. Ku ndrujet, aty varosa. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në dhomën ku kanë ndrujet, i është baza varri. Tek varri i tij alayhi salatu wassalam. Për veçoritëve të pejgamberëve është se toka nuk i han trupat e tëre. Djetarët kanë thonë, kjo veqori eksiston si i ptila për njërgjësit. Se nuk lejot me e nëzir trupin e pengamarve. Po djetarët thojnë, nëse ishtë nëzir, nëse ishtë nëzir, që ka transmitimet të shumëta, që sahabët e pengamërit sallallahu aleyhi sallem, e kanë gjetë një varë, në kohën e omërmën khattabit, radhiallahu hanë, një varë prej pengamerve të pengamerve i që li ka qenë prej benu Israelve dhe Omeri e ka njoft Omeri e ka njoft dhe e ka varojsh për dyti dhe ka thonë mëzë dëbaho të bela për njerëzit qëfar belaje? Mëzë të adhurojnë Mëzë të adhurojnë Pse? Thojnë sahabët freskon të dhe dil të flad i madhë si kur me qenë njeri ju mëj fladit që më të tyrë tokës ndërsa është njer prej varrit pas shumë viteve. Kjo është një rast i veçantë do ta përmend më kur dëgjimtë disa prej pejgamberët se si janë argumentuar dietarët se toka nuk i prish dhe nuk jau han trupin pejgamberëve. Mirpo asht ndalua në shariatin ton që njeriu me me hek, një vor prej varrezave të pejgamberëve, këo për ndërrin që ajo ka vau Allahu xhël xelalihu që toka mos i han trupat e tyre. Prej veçorive të pejgamberëve, çka pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam e ka përmendë se nehumu ma'ashira al-anbiya ka thon neve klasa pejgamberve e kemi nje veçori nu'ajjilul fitor w nu'akhirus suhur ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam na pejgambert e kjo kodbaje me ramazanin ku jemi neve ka thon na pejgambert e kemi nje cilësi të veçantë e para reshtojm dhe e shpeitojm iftarin dhe e vënojmë si firin. Në të kundërëtën e traditave të jehudve. Të gjithë për nga mërtë e kanë shpejtu iftarin, ndërsa e kanë vënuë e si firin. Qëka të me danë me eshtyje dhe me vënuë e? Iftarin zakonisht të kneve janë mësue populli që me shkue precis dhe saksis si e shënue. Mirë, po shëriati jonë nuk e ka caktu kështu. Shëriati jonë, Ramazanin e ka caktu me hanë dhe me hirën e natës dhe të ditës. E pengamere arë i së ratë se të selam thotë, të gjithë pengamberët, edhe une i fundit prej tëre, tradita jonë është që në momentin e parë, shkahin akshami, shenje e parë, shkahin akshami e e shpejtojnë aiftarin. Dhe e zgjatë në misifirin dheri në skajin e fundit. Nuk shkojmë në preventiv, nuk shkojmë në preventiv. Po shka shkojmë? Shkojmë me ata se si e silë Allah u gjelluarë natën dhe ditën. Kjo është prej veq veqërive të pengamerve. Kjo është prej veqërive të pengamerve. Prej veqërive të pengamerve është gjithashtu, enëhum la jahtelimun, se ata nuk zgjohen natën prej gjumit gjunup. Ata nuk shohen andra të liga. Njeri ju dhe njerëzit në përgjithsi, muslimanët edhe jo muslimanët, kanë mundësi natën me u zgjuhet gjunup me pa andra të liga, çfarë do të thonë me pa andra të liga. Ne besojmë në botën tjetër të xhinëve, ku xhinët kanë ndërlidhje me neve, kanë raport me neve, përzihen me neve, na ngacmojnë neve. Dhe ata i krijën disa prej çejfëve të tyre të nëpërmjet nve. E pejgamberi Allah i Allahut i kanë pastruar prej kësaj veçorie. Ata nuk guxon m'i prek xhini. Ata nuk guxon m'i prek Eliga. Ata nuk i nuk ka mundsi me trupat e të tyre. Të Me shpirtat e tyre të me lut dikush, e me neve lun, me neve lun. Dietar kan thon, ata nuk i pre kjo. Ata natën nuk ikin, çish ikmi na në xum. Ata natën nuk shovin çejfe. Ata natën nuk e kanë citon. Pa e kanë ndryshe. Ata natën çka bojn, i bojn ibadet Allahu xhellahu teala. I bojn ibadet Allahu tebaraka ve teala. Kjo është prej veçorive të larta të pejgamberëve se ata nuk zgjohen xhunub. Ata nuk zgjohen Gjunup Andaj pengamberi a lehi salatu e selam Nuk është gjuhe Gjunup Prej veqorive të pengamberve Dhe me këta e përfundojna Se pengamberet Andrat i kan hak Dhe kjo është ndërlidur me këtë tjetërën Sa ata nuk shohin andrat e liga Dhe se andrat e tyre janë hak Qëka në më tonë andrat e tyre Nësa ata e shohin andrë diqka Që ka me ndodh Ajo ndodh Sikur me e paspo duke, duke ndodh kështu por ia hum al haq ata kur shohin nder o sikur me e pa diten nese allah u bjen naten diçka urdhër ata duhet me zbatuar argument pande kjo es kundër ateistave dhe atyre te sa dyshojn pejgamberin e pejgamberve ku ibrahimi alayhi salatu wasalam therrjen e, e djalit te ti e ka pa nder e ka pa nder dhe i ka than un jam urdhëruar me te pre ku e ka pa ket mesele Kënë ka po këtë urdhër në andër Djetarët kanë dhanë E në andër e ka po hak Sa ata në andër nuk shofin si kur neve Ata nuk i ngacmon shëjtani Kjo është prej cilësive të pengamerve Të së dika përmen djetarët Edhe pengamert dalon edhe me shumë cilësit e tjera Pre tërë qka e kanë të gjithë pengamert Dhe në majin e tërë është pengameri Jon sallallahu aleyhi wasallem Edhe ajo është el khulluk Morali dhe edukata Morali dhe ed është kurora e një pejgamberi. Pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam është kurora e gjithë pejgamberëve, ndërsa pejgamberët janë kurora e njerëzimit, aspektin e moralit. Ata janë njerëz më të bukur, ata janë me familje më të pastër, ata janë me fytyra më të bukura, me sjellje më të rishme, me edukatën më të madhe, me pastërtinë më të madhe dhe gjithashtu virtytet e tyre kalojnë të gjitha virtytet. Pengamberin, sallallahu aleyhi sallam, Allahu u gjellewal në Kur'an nuk e ka lafëdhru vetëm me një sifat. Ma unë e menë ta, dhe me këta e përfundojna. Nërsa në ligjeratën arqme, vazhdojna me ligjeratën dhe historikun e ademit, aleyhi salatu e salam, pasta i vazhdojnë me Idrisin, pasta i vazhdojnë me Nuhun, pasta i vazhdojnë me të gjithë pengamertës të t'i ka përmend, Allahu u gjellewal në Kur'an duke shkoqin nga historit e tëre, nërsa a Sallallahu alaihi wasallam. Allahu nuk e ka lavdruar. Para më ndonë këto sifa të ka pejgamberi, çka i përmenda. Edhe shumë të tjera, edhe shumë të tjera. Mir pa Allahu vësnjaja ka përmend. Allahu, xhellal jlaluhu vetëm njëja ka përmend. Sikur që e përmenda në xheraton e kaluam para tarawiz se Allahu në Kur'an e ka përmend vetëm syfirin, si jo iftarin. Allahu në Kur'an e ka përmend vetëm syfirin. Si E dhe jo iftarim Dërsa pengamberi a dhe i salatu e selam Në e kasë sharun e dhe iftarim Se na dua si shëriat për me dit Dërsa në Kur'an nuk është i përmendur iftari është vetëm si firi Dërsa djetarë thoi Kur diçka Allah u e përmend E diçka nuk e përmend Ka urëci dhe sekret E përmendëm se si firi është përmend E iftaris është përmend Pse? Se iftaris është ngopje E si firi është lanje E ta Kur ti ban iftar, ti e mbush vetën dhe e mërë hisën tane prej ushimit dhe pijes dhe knacis tane. E ti kur knaqësh me fizik, kjo përfundon, se shkonë më të Allah, se ti e ki përfundua. Nërsa kure le, qka të li shkonë të Allah u gjellëvala. Ande Allah e ka përmenë së si firin, e nuk e ka përmenë iftarin, se e ka përmenë ato qka ngrite të, të kaj, nuk e ka përmenë ajo qka arrin të këti. E njëta me pengamberët dhe me pengamberin ton sallallahu aleyhu sallam. Në mesin e ketë këtëre cilësive, Allahu vetëm me një cilësi e ka dalua. Vetëm me një cilësi. Adhajo është virtyti i moralit vetu katës. Dhe këta ka përmen, i bënkajim elgjozi në libën e ti, voluminos me deri gjusë selikin, dhe ka thonë, në këtë mesele, duhet me meditue, mës pari o gjalartë. Mës pari djetartë, pas taj atë të zëtë dojnë me bo thire në islamë. Pastaj atë si se do të më bëh thirrën në Islam, do të ju edini se pejgamberi cila është detyra kryesore. Nëse do të dikush të shkam duan më i mësu pejgambert. Fillimisht janë dy lloj musliman. Muslimani i cili do më jetu për veti dhe muslimani i cili do më jetu edhe për të tjerët. E neve dëshirohet me çim klasa sodit, më jetu edhe për të tjerët dhe më u tregu Islamin të tërërave. Ibn Qayyim el-Jauziyja thotë në këtë meselë let meditojnë xhaharët, dietarët, pastaj ata që doin me thirr në islam. Cila është kjo? Nga kët grumbull i vlërave të pejgamberëve, Allahu xhallahu ala e ka bën pejgamberit vetë një sifat. Cili është ajo sjellja e tij, edukata e tij, trajtimi i ti tij ndaj njerëzve. Ka thanë Allahu xhallahu ala wa innaka la'ala khuluqin adhim. Dhe kjo ajet. Edhe kjo ajet është detajizu në surën Ali Imran që kanë të të ibn Qajim El Gjauzije Kjo ajet e ka lefdru Allahu me këta E këtë ajet e ka sësharue në ajetim Ali Imran Ku ka thënë Allahu u gjellëvalen Kësë kjo ajet është meki Kjo e eshtë ka zbitë në meke Në surën kalem Ka thënë Allahu u gjellëvala Med vërtet tjo për nga mber Je në një shkall Shka e ka qëtë shkall Khulluk, adhim Ti jene një shkallë dhe një vërtit të madh të sielës dhe edukatës. Ibn Kaimi thotë, nëse e merë Kur'anin nga Fatihaja, dhe e në kul e udhubi Rabbinas, nuk e gjenë lafdratën për pengamberi, me lafdru me thonë, ty jo pengamber, i e kështu dhe kështu, ty jo pengamber, i e kështu dhe kështu, ka thonë vetëm se të qikja jetë. Edha jo është sielë dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallem, vërtit i ti, dhe me këta thot ka me këta ka dëshmu, së është pengamere, Abdullah ibn Salam, një jehudi cilje pranoj islami në kohën, e pengamere sallallahu aleyhi sallam, shkojt e pengamere aleyhi sallatu sallam, dhe me këtë sifat, e daloj pengamere aleyhi sallam, tha, tha e pash ftyrën e ti, wa vejhuhu lejse vejhuhu këtë dheb, ka thënë dhe ftyra ti, sështë e ftyrën e në cako, ftyra dëshmon shumë, ftyra dëshmon shumë, tha e pas ftyrën e tij, e ftyra e tij nuk ishte ftyrë donacaku. Kjo është prej virteteve më të larta se kush e ka pa një herë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Jo më shumë, një herë. Vetëm ja pas pa ftyrën. Dietardhojnë, jo ftyrën, po heyën, heyën në jonë rrobst formasa të si çndron, se siri, si rri, si ulësh, si lëviz, si shikon, si si flet. Një herë me pas pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kisha me kuptuar me të parën se kjo është pengamber i Allahu Gjelluala andaj krejt e kam pranu se është pengamber veç kanë dalue kush mendjek dhe kush mës mendjek andaj dha pengamberi tha Allahu Gjelluala innehum laju këthibunek ata nuk po thojnë se tisje pengamber walakin në zalimine bi ajatillahi e gjhadun ama zullum qart me ajetet Allahut kam problem kejt dunjaja edin se Muhammedi alai salatu e selam është pengamber me qka? e ka dëshmu vërtit e të di kur s'ka rrejt, kur s'ka gëni shkala e ti shkala me lartë e një njëriju dhe këtë sifat Allahu e ka sësharua në surën Ali Imran, ka thënë Allahu Jellu Ala fe bima rahmetin min Allahi lintelahum walau kun te faddal galidha lqalbi lën faddu min hawlik tha Allahu Jellu Ala me rahmetin e Allahut ke qen i but me ta me rahmetin Allah. Thot Ibn Qayyim kë dia tani madh i, i muslimanëve, thot virtit i ja ka çuajt rahmet. Virtiti ja ka çuajt rahmet. Pra, çi pejgamberi ka qenë i but dhe i mirë dhe i edukuar, i edukushëm, ka thënë është për rahmetit të Allahut. Andaj nuk e gjen njëri me moral, me sjellje, me edukat, vetëm se di se ka kapluar. Mshira Zotit e gjallëj gjallaloj, mshira Zotit e te bareke we te ala. Andaj that Allahu Jellal Wala, me rahmetin Allahu te boj but me ta. E kundërta sikur te kishe qen i vrasht dhe zemër fort dhe i lig në moral, len fad min hawlik kurkush si shpërgjig thirrjes tone. Tha te bun Kayimi, po shkakse kjo stilla e pejgamberis, stilla e thirrjes ja ka përmend Allahu Dhe krejt pengamerti ka dalue me s'jellet Dhe krejt pengamerti ka dalue me s'jellet Kjo është ajo që ka duhet me dit besimtari Prej vjërtiteve të pengamerve dhe veqorive të pengamerve Dhe duhet besimtari me lutë Allahum Gjellegjellalu -Gjell Që ta afroje Ne nuk muina mu bo pengamert Prej besimit e kena që s'muina mu bo pengamert Dikush me pretendu që jë është afru pengamertis ban kufur del prej fejes Mirë po duhet mjë afru si fateve të të tërë sifateve të të tëre, virtyteve të të tëre Elusim Allahun subhane vëtë ala që Allahu gjellë gjelalu hu të na mëshirë me mëshirën e tina, na mundëson me indjek pengamert e zotë i gjellë gjelalu hu Elusim Allahun të barë ke vëtë ala që Allahu gjellë gjelalu hu, na je prej dijes të tina, da mundëson me kuptu Quran i famlart, hadithin e pengamertit sallallahu aleyhi sallem, elusim Allahun gjellë vë ala, që Allahu të barë, ketë Ramazan Ramazan të begatë shën për neve Allahut, Baraka wa ta'ala cha Allahu jalla jalaluhu na e drejton mendjen tonë me Kur'an, ta e drejton shpirtin tonë me Kur'an, ta e drejton trupat tonë me Kur'an. Elusim Allahu Xhalla Wala, te Allahu te baraka we te ala musliman kudo chan Allahu te ndihmon. Elusim Allahu subhana we te ala, te Allahu Xhjelal us kam norr dhe nevojtar te Allahu Xhjelala te strehon. Elusim Allahu te baraka we te ala, te Allahu Xhjelal na kaplon me mëshirën e tij, na kaplon me mirësinë e tij, me begatinë e tij. E qulu qouli hadha we astaghfirullah li we lekum fastaghfiru, inne huwe غفور رحيم والحمد لله رب العالمين